Має вуха, нехай слухає. Про цінність інтуїції. Перш ніж почати зустрічатись, ми з с... Ха, ну, типа, скорочене ім'я Ха. Хорхе, мабуть, якісь. Довго приятелю... приятелювали. Нічого особливого, час від часу листувалися на абстрактні теми. Він радився зі мною щодо дівчат і надсилав фото його совак. Я плакалась на роботу, на мою дурнувату начальницю і вічний цейтнот. нот. Тієї пори я була доволі-таки розчарована в коханні і у чоловіках, лише недавно завершила досить болісні стосунки, і за результатами досвіду моя думка про чоловіків була, м'яко кажучи, невисока. На початку нашого спілкування Хорхе викликав у мене сильні підозри. По-перше, що йому від мене потрібно. Дружити? Та ну. По-друге, він надто швидко заліз під шкіру, перейшов на інтимний, довірчий тон і записав мене до найкращих друзів. Підозріло? Гадала я собі. По-третє, він так старався розділити всі мої погляди і так дослухався до моєї думки, що я не могла не подумати, він або дуже наївний і проста людина і щиро мною захоплюється, або не чекає від нього нічого доброго. Але у процесі спілкування... Я поступово стала танути і схилятись до думки, що Хорхі справді хороший. Трохи наївний, дуже простий хлопець, не сильно знайомий зі всякими там соціальними кодами. Крім того, Хорхі ніби випадково раз за разом демонстрував мені, що чоловіки можуть бути м'які, розумні, скромні, рівноправні і адекватні. Він часто розповідав історії, які показували його з найкращого боку. Ось він допоміг подрузі, ось захистив жінку на вулиці ось обурився щодо дискримінації проти колеги на робочому місці, а ось витратив усі заощадження на лікування собаки, які несподівано захвалів. Адже живу істоту слід рятувати будь-якою ціною. Особливе місце в його історіях посідав образ уявної майбутньої дівчини. Хорхе розмірковував про те, як ніколи з неї не чинитиме, і навпаки, як про неї дбатиме, що для неї робитиме. Ну Тобто, навіть незважаючи на те, що Хорхе витратив гроші на лікування собаки, Хорхе долбайоб. Чому? Тому що він з цією дівчиною не рухається по стадіям. так розумію, що вони навіть не бачаться, а він витрачає стільки свого часу на спілкування з нею, і він вже відкриває перед нею свою душу. Ну, беремо що те, що він пише, це правда. Це і ясно, що одна з версій, що це все вигадки. Але тим не менше, якщо так відбувається, є питання. Є до нього питання. Нормальний чувак Нормальний Хорхе не буде так спілкуватись з незнайомою для себе дівчиною. Нормальний чувак знайде 100 різних справ, на які він з, більшою, там, з більшим бажанням буде витрачати свій час. Тому що для нормального чувака спілкуватись з якоюсь бабою, з якою ти не бачився ще, і хер знає, коли ти там побачишся, ось розповідати їй такі там, таємниці про себе... Ну, Це неприпустимо. Усе це звучало страшенно наївно, та водночас підкуповувало дитячою безпосередністю. Крім того, Хорхів формулював усе якось так, що я не могла не нафантазувати собі на місці цієї уявної великої любові, і мені це мимоволі лестило. Ой, боги, який чоловік просто мріє, думала собі я, і коли на одних з наших приятельських посиденьок. Перейшов в дружню межу, я геть не заперечила, адже знала його як м'яку і приємну людину з дуже адекватними поглядами. Усі мої підозри і недовіра давно забулись. Так і На цьому ця розповідь цієї історії завершилась. Так і не зрозуміло, це ж такі хорхи-малачага чи ні. Але все одно, навіть не зважаючи на те, що... Ну, можливо, на цьому і ця історія завершиться, вона до неї повертатись не буде. А, так, трошки навіть вперед дивлюсь. Дійсно. А ні, але там про Хорхіна чи щось є. Але ну, це, дзвіночок, це дзвіночок, тому що є речі, які так чи інакше притаманні нормальним, адекватним людям, а є ні. І якщо хлопець по-дружньому, ось такий хлопець по-дружньому з, з нею зустрічався, Хочеться, звісно, сказати, яка добра людина. Але насправді, насправді, чекає потім біди. Тому що, що? Нормальний, адекватний хлопець, він взагалі не дружить з дівчатами. Ви пам'ятаєте мою точку зору стосовно цього. І уж точно не дружить з дівчатами, з якими насправді хоче набагато більшого. Тобто не погоджується на дружбу і не погоджується на те, що він тут буде для того, щоб її поцілувати, переписуватись з нею і бачитись десятки разів. Кожна з нас буде раз у житті чула пораду «Дослухайся власної інтуїції». Утім, ми далеко не завжди її дотримуємось. Слово «інтуїція» часто асоціюється з чимось езотеричним, містичним, паранормальним і викликає мало довіри. Ми вважаємо, ніби інтуїція – це якесь шосте чуття. Хто з нас, звідки взяті знання інші антинаукові чари-бари. Ми не до пуття розуміємо, як це діє в нашому прагматичному реальному світі. Але інтуїція не має нічого спільного з містикою і езотерикою. Звідки тоді вона береться? Що секунди мозок отримує тисячі сигналів, стимулів і фрагментів інформації. Ми реєструємо кожну деталь у світі довкола нас, а надто із соціальної взаємодії. Ми відчуваємо запах співрозмовника і зміни його настрою. Щитуємо міміку, мову тіла і жести, реагуємо на тон голосу, стиль письма, якщо йдеться про ластування, і багато іншого. Але спроможність мозку опрацьовувати інформацію, усвідомлювати її і вербалізувати дуже обмежена. Тому далеко не кожен такий фрагмент долітає до нашої свідомості. А вся ця інформація нікуди не зникає. Навіть якщо більша її частка оминає свідомість, і ми зрештою не можемо згадати, звідки у нас з'явились ті чи ті знання. Саме завдяки цьому масиву неусвідомленої інформації ми переживаємо те, що називається інтуїцією. Наприклад, невиразне відчуття, що цій людині не можна довіряти. Атмосферу загрози за деяких ситуацій, неприємні емоції від перебування в певних місцях тощо. Мозок використовує почуття і відчуття, щоб дати нам зрозуміти, що ті чи ті персонажі, ситуація або місця не такі вже й хороші, як нам видається. А через ці емоції намагається скоригувати нашу поведінку. Почуття – це не якийсь там непотрібний декоративний бантик на нашому існуванні. Це мова, за допомогою якою тіло керує поведінкою. Наприклад, страх потрібен для того, щоб ми якомога швидше забиралися якнайдалі від джерела небезпеки. Радість і задоволення від їжі, сексу, спілкування і відпочинку, щоб чинили більше такого, що підтримує наше виживання і виживання виду. Тривога, щоб ми не розслаблялись і сканували власне оточення на предмет небезпек. Біль, щоб не лізли туди, де можна травмуватись, або щоб якнайшвидше припинили травматичний вплив. Усе це дуже просто і дуже логічно. Але ми, люди сучасні, раціональні і практичні, нам так просто не покеруєш. Ми виросли в соціумі, який з дитинства переконував нас, що довіряти собі не варто, що все потрібно піддавати сумніву і що наші почуття лише фантазії не варті уваги. Ми всі виросли у світі, де вербалізовані знання, інтелект раціо завжди цінувалося вище, ніж почуття, емоції, інтуїція. І дуже часто діємо всупереч тому, про що намагається просигналізувати наше внутрішнє чуття. І вляпаємось по самі вуха. А ще частіше ми намагаємось свідомо заглушити голос інтуїції. Особливо часто таке стається на початку стосунків і проявляється в дуже типовий спосіб. Ім'я цього способу мені, мабуть, здалося або вся річ у мені. Як це діє? Приблизно так. Чоловік поводиться певним чином, і це спричиняє нашу негативну емоційну реакцію. І замість того, щоб безумовно повірити чуттю і спробувати виявити причину негативу, ми сприймаємо це як проблемну власну реакцію, а не чужу поведінку, яка до неї призвела. Та, здається, я вже загубила тебе серед абстракцій, тож розгляньмо реальні приклади. Наприклад, ти зустрічаєш чоловіка, який з першого погляду дуже тебе приваблює. На початку стосунків він виявляє багато ініціативи, засипає компліментами, безперервно на зв'язку і всіляко наголошує на зацікавлені до тебе. Ти щаслива, здіймаєшся на сьоме небо, та незабаром його увага починає спадати, дзвінків і оповідовлень стає менше, а сильний емоційний зв'язок послаблюється. Ти звісно, не... Ти, звісно, це помічаєш, і тебе починають охоплювати різні неприємні почуття, тривога, страх, сум. Як ми зазвичай поводимося у такій ситуації? Звертаємо увагу на джерело емоцій і розв'язуємо проблему? На жаль, ні. Найчастіше ми перетворюємо на проблему саме власну реакцію. Чому я так переживаю? Людина, напевно, просто зайнята чи втомилась. Неможливо ж цілодобово сидіти в телефоні. Є в цьому логіка, я вважаю, так. Я не маю права на такі почуття, бо мій партнер мені не належить і може робити те, що йому заманеться. Те, що йому подобається, не означає, що він має не зводити з мене очей, адже так? Адже так. Мені варто попрацювати над собою, щоб не зазнавати цих жахливих почуттів, інакше я сполоху його нав'язливістю і липкістю. Треба чимось зайнятися, а не тільки сидіти там і переписуватися з чуваком. Чи, може, вже наполохала і саме тому він не пише? Найбільша проблема цієї пастки мислення в тому, що вона абсолютно раціональна. Усі висновки і думки незмінно логічні і спричиняють єдину реакцію – згідливо кивнути. Але ж це правда. Ніхто нікому не зобов'язаний видавати схвалення та увагу на вимогу. Ніхто не володіє іншою людиною. Та й в неї можуть бути проблеми, завали на роботі, втома, негаразди в сім'ї, ще тисяча причин поводитись не так, як доти. Усе логічно, так? Людина має право, а ми реагуємо, наче нав'язливі ідіотки. І нам конче потрібно лікуватись, пропрацьовувати травми загалом працювати над собою. Щось робити, щоб менше було часу на те, щоб 24 на 7 переписуватися. Ну, якщо ми про крайніше, звісно, говоримо. Воно-то так, але ні. Коли ми ведемось на хибну раціональність таких аргументів, то знову потрапляємо в паску зміщення фокусу. Починаємо роздумувати про чужу мотивацію, чуже життя і чуже бажання, чи не бажання бути з нами. Але гола правда завжди однакова. Наші почуття реальні. Що за хуйня? Вони не фантазія, не надмірна реакція, не істерика, не результати травми минулого досвіду. Наші почуття справжні. Ми маємо на них право і не повинні за них виправдовуватись. Хто каже, що ти повинен випродовуватись? Курка тупа. А ще просто зараз вони хочуть тобі щось сказати. Наприклад, щось за цієї ситуації тобі дискомфортно. Або ж людина, яка поруч з тобою, не варта довіри. Чи ще щось, не менш важливе. І тобі слід не сумніватись у власному праві на емоції, а розбиратись з тим, що їх викликає, з тим, що за межами тебе самою. Блять, да просто працювати треба. Курка тупа, блять. Не сидіти, блять, і не страдати хуйньою, блять. А просто чимось зайнятись. Ух, блядь, як же мене біситься, ця тупа курка. Ми почали зустрічатись, ну це вже продовження історії з Хорхе. Ми почали, і як, як там його називав, просто тут ха і скрапочку. Хорхе начало казав. Ми почали зустрічати, мені здавалося, що я не помиляюсь. Хорхе справді був дуже ніжний і... Турботливий і уважний партнер. Майже ідеальний. Мої батьки співали йому дифірамби, а подруги трохи заздрили, коли я ділилась черговим, зворушливим подробицями наших взаєм. Ну, Тим щастя тривало недовго. Щастя тривало доти, доки я була готова засипати його одами і подяками за кожен вчинок і вихваляти, який же він прекрасний і чуйний партнер. Блядь. Значить, вона пише, спочатку, справді, він був дуже ніжний, турботливий і уважний партнер. Так, в чому проблема, якщо ну, засипати його одами і подяками? Ну, я так розумію, просто бути вдячною і вихваляти, тобто казати йому також щось приємне. Коли мої слова стали повторюватись і набридати йому, він почав до мене придиратись. Вимагати подяку за кожну дію. Ой, скандалити, щоб спрокувати емоційну реакцію там, де я чомусь не відреагувала так, як хотілося йому. Пізніше заходився принижувати і скидати з п'єди сталу, на який сам мене й виніс і де я щойно змогла розслабитись. Я протрималась недовго. На щастя, від початку не мала до нього сильних почуттів, це мене й врятувало. Я швидко розгледіла в його поведінці самолюбування, яке він демонстрував ще за пори наших приятельських стосунків, і зрозуміла, що весь цей час була дуже була лише дзеркалом, у якому він міг бачити себе як приємного, красивого і з усібіч прикласного чоловіка, не такого як решта. Коли я відмовилась грати роль дзеркала, миттєво стало ворогом. Не треба не розпочинаєте стосунки з хлопцями, які готові з вами дружити. Та й все буде добре. Ну, не все, але ймовірність того, що все буде добре, збільшується. Ми розійшлись, але ще кілька місяців я періодично чула від друзів і знайомих про те, якої помилки припустились, давши від Коша такому чудовому хлопцю. Хорхі ділився з кожним, хто готовий був слухати історію про те, як він робив для мене все. Знімав зірку з неба і переводив мою бабцю через дорогу, а я, невдячна скотини, його покинула. І так стиль його простих, зворушливих і наївних історій геть не відрізнявся від тих, на які повелась я. Невдовзі на байки про чесного, доброго хлопця, якого принизила зла колишня, клюнула нова дівчина. Але це вже геть інша історія. Ой, ну таке лайно, звісно. Як бачиш, героїня цього сюжету потрапила у класичну пастку. Мені здалося. Їй від початку поведінка нового знайомого виявилась дивною. Вона добре бачила цілком очевидне пояснення такої поведінки, але обрала вірити у меншмовірний варіант. Чому? По-перше, тому, що нас з маличку навчають завжди думати про людей найкраще. А по-друге, тому, що спілкування з новим знайомим давало їй задоволення і приємно скотало самооцінку. І якби вона повірила власній інтуїції, їй довелось би відмовитись від надії на... Перше, існування ідеального не такого чоловіка, що його образ непомітно створив для неї Хорхе. Те, що цей чоловік захоплюється нею, дивиться, наче лицар на прекрасну даму. І третє, те, що з цього-всього -всього могла б вийти чудова любовна історія. Дуже багато надій, фантазій, правда? Не дивно, що вона майже завжди, ці фантазії переважують інтуїцію здорових уст. Замітати під килим власні побоювання і підказки інтуїції заради фантазії про світле майбутнє – досить поширений варіант поведінки. І проступає він цілою низкою сценаріїв. Ми можемо приймати чужу брехню за чисту монету, хоча глиб... глибоко всередині розуміємо, що ситуація не аж така прозора, як видається. Можемо ковтати образи і прокидатись, що це в випадковості, а не закономірний результат ставлення до нас. Можемо вірити оточенню, яке переконує, що ми витягнули щасливі лотерейний білети, ніколи більше не знайдемо такого хлопця, а всі наші вагання чистої води вигадка і глупство. Але річ ось у чим. Якщо визнати реальність власних емоцій і побоювань, то ситуацію цілком ймовірно доведеться давати раду. Наприклад, єсувати стосунки чи розлучатись з людиною, яка нам досі дорога і кохана. Мало кому хочеться добровільно ступати крок в інтенсивний біль, Невідомість і труднощі. Нам здається, що якщо трошки потерпіти і заплющити на все очі, проблема розмокшиться сама собою і нам не доведеться приймати важких рішень і відповідати за них. Але таке неможливо. Як щось у житті спричиняє дискомфорт, то я дуже низька ймовірність, що воно в якийсь момент зникне без нашого втручання. А доки це ще присутнє, наші емоції щодо нього тільки синнішатимуть. За аналогію, якщо ти покладеш руку на гарячу конфорку і відвернешся, намагаючись думати про інше, тобі не стане боліти менше. Навпаки, що миті, біль посилюватиметься, і рано чи пізно доведеться обернутися і відсмикнути руку. Так само з душевним болем і дискомфортом. На жаль, вони не зникають самі, а лише накопичуються і наростають, загрожуючи з часом змінити нас всередині. Так як людей змінює тривалий фізичний біль, змінити аж ніяк не на краще. Але це, на жаль, не найстрашніше. Найстрашніше те, що кожна ситуація, за якою ми Проігнорували власні почуття і бажання, фактично зрадили себе, залишає глибокі шрами. Найсильніше нас ранять не роставання, зради, підлість, не інших людей, нас ранять те, що ми не змогли себе захистити, що знали, підозрювали, здогадувалися, але не діяли. Що не заступили за себе, не заступили за власні інтереси. Бо навіть якщо на себе неможливо розраховувати, то на кого можна? Якщо навіть ми самі не готові себе бачити, чути і визнавати, то хто зможе? Адже люди приходять і йдуть геть, а ми завжди залишаємось наодинці з собою. Люди не брешуть. Назва розділу. Якби я могла дати юному Варіанту себе одну єдину пораду, я би сказала таке: завжди уважно слухай, що люди розповідають про себе. Усі без винятку дуже, дуже полюбляють говорити про себе і ніколи не брешуть. Головне, не вестись на чари і риторичні прийоми та сприймати все сказане, ледь не буквально. Чоловік пафосно розповідає про те, що він самотній вовк, який сумнівається, що взагалі здатен любити. Не поспішай кидатись, відігрівати його любов'ю і скрашувати його самотність, доводячи, що ти краще за всі його попередні любові. Цілком ймовірно, що він і справді не здатен нікого, крім себе, любити і будувати адекватні стосунки. Ну, цілком ймовірно. Чоловік заявляє, ах, я так легко закохуюсь. Не поспішай захоплюватись тим, яка він відкрита екстравертна особистість, здатна налагоджувати емоційний контакт з людьми. Найімовірніше... Перед тобою, звичайний Кишеньковий Казанова, що його кохання до тебе проживає укура до наступного великого почуття на все життя. Чоловік описує власне богемне життя, алкогольно-наркотичні пригоди і дещо романтичну невлаштованість. Не поспішай захоплюватись тим, яка він творча особистість поза жалюгідним буржуазним світом. Усе так, як він розповідає, у нього проблеми з алкоголем. Він не вміє нести відповідальність за власне життя і заробляти гроші. І якщо ти захочеш бути з ним, тобі доведеться або погодитись на хатку з лободи, або стати мерзенним джерелом грошей для художника, музиканта чи паєта, якого ніхто не розуміє. А ще уважніше слухи, що він каже про тебе. Багато з нас, особливо молодості, легко ведуться на пафосні вигуки на кшталт «Ах, тікай від мене, я розоб'ю тобі серце». Хочу довести, що любов міцніша за сталь, і поводяться, як метелики, які літять на вогонь. Так ось, він справді тобі його розіб'є? Точно-точно. Якщо це не входить до твоїх планів, краще тримайся від усього цього якнайдалі. Якщо будь-які негативні самооцінки інших варто сприймати всерйоз і вірити їм з першого слова, особливо на початку стосунків, коли люди ще не понатягали масок і спілкуються досить розслаблено, то усі вихваляння і обіцянки варто ділити на 10. Слова – дуже дивна річ, вони вражають і тішать того, хто їх приймає, але геть нічого не вартують тим, хто їх промовляє. Інакше кажучи, пообіцяти можна будь-що, але лише реальні дії мають значення. І тут знову такий жирний шліф написано. Ти, жінка, і твої емоції – не проблема, а маяк у морі стосунків. Ти, жінка, і твоя інтуїція – Сильне і правдиво. Маячня. Ти жінка і сміливо можеш довіряти собі і захищати власні інтереси. Ой, ну таке собі, звісно. Ну, Але тим не менше, завтра продовжуємо. Вам гарного сьогодні дня та гарного вечора. До завтра.